L'estat de la qüestió, amb Albert Tomàs. Bon vespre, amics. Us saludem un dilluns més des de Matadapera Ràdio. Benvinguts a L'estat de la qüestió. Un programa que, com ja sabeu, té com a objectiu fer difusió dels diferents actes que l'Assemblea Nacional Catalana du a terme aquest estiu, doncs especialment aquells que tinguin lloc aquí, al Vallès Occidental. Fem una mica de memòria per aquells que han estat fent el gamba a la Costa Brava. El dia 30 de juny es va iniciar a Lleida la marxa per la independència i a dia d'avui ja ha arribat al Vallès Occidental. La setmana passada va ser a municipis com Ullestrell o Setmanat i diumenge hi va haver l'acte comarcal a Sabadell. Malgrat tot, encara queden alguns marxistes que dissabte, en forma de caravana, van recórrer la comarca. En parlarem. I també us podem anunciar que en els últims dies, ni més ni menys que quatre municipis més han constituït la seva assemblea territorial. Castelllisbal, Cerdanyola, Montcada i Reixac i Sant Llorenç Savall. Per explicar-vos-ho bé tot plegat, a l'estat de la qüestió rebrem Joan Rocamora, secretari de l'Assemblea de Cerdanyola. A més, avui no farem un programa corrent. Aquest dilluns volem rememorar la figura de Ramon Bernils, periodista de referència a Casa Nostra, que va mostrar sempre un fort sentiment independentista, o més ben dit, llibertari. En motiu de tractar amb profunditat el seu pensament, entrevistarem David Bassa, president del grup de periodistes Ramon Bernils. I tot això serà possible gràcies a l'equip del programa Aina Mat Bon Vespre. Bon Vespre, Albert. Quin personatge recordarem avui? Doncs com no podria ser d'una altra manera, recordarem un periodista català, Ramon Bernils, que és tot un referent. Va ser un gran defensor del periodisme crític i de la independència professional i també, i per això avui en parlem, de la independència catalana. Gràcies, Aina. I Nil, tu què ens portaràs avui? Doncs mira, música en una banda relacionada amb Ramon Bernils. Aviam. Ja ho descobrireu al final del programa. Molt bé, gràcies. Zara. I avui a l'estat de la qüestió rebem amb els braços ben oberts un nou i il·lustre col·laborador, l'Albert Beurlegui, que ens parlarà de cinema, o com anirà això, Albert? Aviam, explica'ns. Què tal, Albert? Com estem? Doncs mira, avui efectivament inaugurem una petita secció en què analitzarem de com el cinema, de com el art més enllà de ser l'art, més enllà de ser un entreteniment, també ha exercit una gran influència des d'un punt de vista ideològic i polític a totes aquelles masses a les que s'ha dirigit. Molt bé, Albert, ens parlem després. Fins ara. Adeu. Mentre tot el son arriba, però, anem per feina i comencem! Com ja us anunciàvem a l'inici del programa, aquesta setmana la marxa per la independència de la nostra comarca ha pres forma de caravana que s'ha desplaçat per diverses poblacions ballesanes que no tenen assemblees territorials. La concentració inicial va ser a les 10 a Sabadell i la primera parada va ser Polinyà, a quarts de 11. Cap allà a les 11, quarts de 12, doncs, fins a Barberà del Vallès, a Barberà es va llegir també el Manifest de la Marxa, a les 12 quarts d'una cap a Ripollet, també amb la lectura de, del Manifest, i a quarts de van arribar a Ciutat Badia. A banda de tot això, tal com us deiem fa uns minuts, al Vallès Occidental ja hi tenim quatre assemblees territorials més, que recordem, són Moncada i Reixac, Sant Llorenç Savall, Castellllis i Cerdanyola. Precisament per tractar de conèixer com és el procés de constitució d'una assemblea, avui parlarem amb Joan Rocamora, secretari de Cerdanyola per la Independència, que ens atén a l'altra banda de la línia telefònica. Joan Rocamora, bona tarda. Hola, bona tarda. Quant fa que us constituït com a assemblea territorial aquí a Cerdanyola? Doncs fa, poc, fa una setmana. Fa poquet, una setmana formalment, eh, formalment constituïda i s'han enviat els papers, que és una a part del tràmit. Com, com, com va això del tràmit? Heu de demanar una, sí, de una sol·licitud? Hem de ser un mínim d'afiliats. Nosaltres hem 23, formalment pagant quotes, i el mínim són 10 afiliats ah, a paguen quotes a l'Assemblea Nacional. No usen això, som, som bastants més que no hem regularitzat, diguem, la, la, la, o que no han regularitzat ja. la, la, la quota, perquè provenim del Consorci de, de Sirells qui, qui va organitzar les consultes. Sí. Fa ara fa, doncs, fa un any, <ríe> li Juliol passat. Sí, un any. Sí. Sí. I llavors, l'únic requisit que teniu, diguem, són aquests 10 o aquests, aquestes deu sí, quotes, no? deu quotes per constituir se com a nucli. I llavors, quan, quan aconseguiu el mínim de quotes, heu de presentar, suposo, els papers a l'Assemblea Nacional, no? Sí, és una formalitat. Amb, una, amb unes figures, és allò president, tresorer i secretari, hi sí. ha algunes figures més de responsables de, de comunicació i això. I és la part, for, és la part més formal, però mm -hmm. és la més interessant de de la constitució del nucli, diguem-ne, la més formal per, per seguir un, un mínim d'organitzatiu. De... Mm -hmm. I, escolta'm, eh, Joan, d'on va sortir la iniciativa aquí, Serranyola? M'has dit que de, de les consultes, no? Mm. Però so, o sigui, sou la mateixa gent que veu organitzar les consultes, que ara us heu decidit per, per aquesta via, o com m'ha anat? No, no, no ben bé, eh? aquest cop sembla que agafa un espectre més ampli perquè el, el, el, la consciència independentista sembla que s'ha escampat en aquest temps i és un espectre més, més, més, més ampli, eh? Sí, ara pensàvem que doncs hi ha actors com eh, membres de comissions Obreres o, uh -huh. o d'Esquerra Unió Alternativa i iniciativa, que no van participar molt activament a les consultes i que ara s'han incorporat, incorporat amb, el, amb el nucli de, de la Sordania per la independència. És, és diferent, tots provenim d'aquesta consciència independentista, uns més militants, d'altres no... I també hi ha molta gent que va muntar la consulta i que no ha estat activa durant aquest temps, però que van estar al peu del que no amb les consultes. Mm. Uh, I aleshores hi havia aquestes 23 persones que cotitzaven a l'Assemblea Nacional, eren persones que a títol individual s'hi havien inscrit, pel no seu seguiment o les, les seves conviccions, no? Mm s'hi havien inscrit i que estàvem, encara per, per, per constituir aquest, aquest nucli. Molt bé. Escolta'm, i tinc que us han ajudat des d'altres assemblees territorials, com és Vellaterra, no? És així? Sí, és clar, Vellaterra, que forma part iniciativament de Sardanyola, uh -huh. ja va, va, va organitzar les consultes pel seu compte. Eh, el que passa que després les comptabilitzaven conjuntament perquè fa per, per qüestions de, de formalitat però ja eren totalment autònoms i teníem un cert contacte, però en feien la vida local totalment al, al marge. Uh -huh. I en el procés de constitució de, de l'Assemblea eh, sí. també us han ajudat? Uh, no, però hi ha persones que, estan, que han estat, diguem-ne, han estat actives a Bellaterra, uh -huh. i, i, i mentre no s'ha constituït el nucli de Sardanyola, doncs algunes persones han estat eh, militant, diguem-ne, al, al nucli de la competència. A Bellaterra, de també. Sí, sí. Uh -huh. Llavors, és a dir, hem, a títol, potser no a títol col·lectiu, però sí títol individual, no?, podem dir que... Sí, hem... sí, sí, sí, i anem tots plegats i, i tenim contactes amb altres nuclis per qüestions de militància o familiaritat. Sí, amb, amb quins altres nuclis també teniu? Sí, conec, no, conec persones de, del Baix Obregat i, i, i desentendré, o, o, o d'Osona, però això, això estem més o menys per contacte, això és... ja. Cada, cada vegada menys, però això el, el món independentista érem petit, era un món petit, ara eh? s'ha ampliat i és, és més difícil, però encara hi ha contactes. Mm. Eh... Sí. De, des de Cerdanyola m'has eh, sí. dit que estava en contacte amb, amb això amb, amb algunes assemblees, però eh, aquesta, aquesta passada setmana també s'han constituït al Vallès, eh, altres assemblees, no? Eh, Sant Llorenç Saball, eh Castelljussbal, Uh, no sé, recordo ara uh, doncs Moncader Reixac, uh, amb aquesta gent heu, -heu treballat uh, a l'hora de coordinar-vos una mica o cadascú ha anat... No, formalment uh, encara no. Formalment encara es fa, no. No, perquè es fa a través, es fa a través del, del, de la comarcal i encara no ens hem posat, però clar, és on persones que coneixem perquè ja coneixem, no sé, de Sant Cugat tots, quan hi existia la coordinació a nivell de consultes uh -huh. doncs això ja, ja, ja es donava, ja hi ha ja, ja, ja contactes no? però no són formalment encara no perquè com ens hem constituït recentment no ja, ja. hem pogut donar aquest, ja. aquest pas Esteu dintre de la així, comarcal ja? Diguem, diguem. Sí, tot i així hi ha alguna persona que fa més vida diguem-ne comarcal no? ja. sí. tenim el Delfí que és un company doncs, que està més actiu a nivell, a nivell comarcal i és, va formar part de Vellaterra decideix i està al Cernodó decideix també uh, Us heu trobat uh, alguns entrebancs pel camí? No, ara per ara no cap, mm. ara us passarem és boixa uh, escolta, quins actes heu organitzat? O heu organitzat algun acte o encara no? sí, tenim previst el 25 de juliol la presentació pública sí. no la formal però sí la, la posada en escena amb la, la primera activitat que és la projecció del, del documental l'operació de contra l'independentisme català que 20, anys, 20 anys després 20 anys després s'ha doncs, eh, editat aquest vídeo de, per part de Llibertat.cat d'una web independentista sí. i, i, el, i el projectem aquest dia que és com la, la posada en Marcena no? de, del De Decideix anteriorment de manera informal doncs, alguns, algunes persones van participar a, la, a les currues a les fileres de cotxes pel, per fer el no vull pagar dels peatges sí. però era a títol individual, eren persones del Sardanyola Decideix que era, actualment estan al Sardanyola per independència mm -hmm. I quin, quins actes teniu previstos, a part d'aquest documental? Diguem, teniu, teniu alguna cosa ja per declarar l'estiu? Sí, al setembre eh, tenim la celebració de la Diada Unitària, que sí. ja segueix segueix l'antecedent la, la, de la Diada de l'any passat, que va ser unitària, eh, amb el paraigües de' del, del Sardanyola de Sirens, unitària, en què hi havia tots els partits de, de l'àmbit català, diguem-ne, no? de bucadienci catalana, eh, a Cerdanyola. que a no sé, des d'Esquerra, de sí. Solidaritat, la CUP eh, i, i col·lectius col·lectius del teixit, del teixit popular. Ara que, que parlaves de, de partits polítics, teniu membres a la vostra assemblea d'algun partit? Sí, jo mateix sóc de la CUP. Mm. <ríe> També tenim persones, tenim persones d'Esquerra de, Republicana, de Solidaritat, de Convergència i de la joventut respectives, d'Esquerra, de Convergència. Sí. També tenim Maulet Zerran, aquest, aquesta organització juvenil, Uh, actual i, i, com comentava, també iniciativa per Catalunya i, i OIA, i, com és, bàsicament, iniciativa i OIA. Bé, és a dir, hi ha, hi, ha sí, bastanta, un... hi ha bastant gruix, no, diguem, veig, com a mínim... Sí, sí, oh. excepte els partits d'obediència estatal espanyolista, la resta s'hi estan implicats, això és un molt bon símptoma, és molt bon símptoma perquè és, és, és una majoria social, tins el que és la representació diguem institucional no és una majoria social eh, sí. llarga. Dim en compte que el partit que governava an anteriorment era instigar per Catalunya no? després d'un col convergència Això ja és la majoria social de Cerdanyola. penseu que no és Cerdanyola no és una mata de pera ni ni Sant no?, que és, és una població sí. gran de 60.000 habitants de l'àrea metropolitana. Ja, és una, una, una un senyora importants. ciutat, sí, sí, sí. I tot i així vam obtenir el 14% de vots favorables eh? o, de, de, no, perdó, el 14% de participació majoritàriament favorables a la consulta per independència i te, i, i, tenim, i, i tenim això, aquest eh, aquests, aquests partits participants in, dins de la... el Sardanyal decideix. És un molt bon símptoma. mm molt bé, doncs Joan Rocamora, secretari de l'Assemblea Territorial de Cerdanyola del Vallès, ho dic bé? Sí, sí, sí una fórmula, jo he estat com qualsevol altre, tassí, he estat de, de base, eh? treballador de base i no... Molt bé, doncs Joan, moltes gràcies per atendre la nostra educada i que vagi molt bé. D'acord, una Ei, altra gràcies, a reveure't. Doncs ja sabeu el que heu de fer, si un dia us animeu a muntar una assemblea territorial i si no, contacteu amb nosaltres a través de Twitter a estatdelacu i us passarem el telèfon d'en Joan, que ja heu vist que és un noi molt simpàtic. Canviem de tema, però, perquè és hora d'ensetar una secció que, tot i arribar a uns programes tard, segur que us agradarà. Estem parlant de l'Albert Beorleghi i les seves pel·lícules d'exaltació nacional. Albert, bon vespre. Hola, què tal, com anem, Albert? Què ens portaràs, aviam? Doncs mira, això. això del cinema és com una cosa molt curiosa eh, quan em vas comentar, home, doncs a veure com podem fer una petita secció de cinema que parli d'això doncs efectivament, el cinema més enllà de la seva passant com art, com a entreteniment, no podem obviar la gran càrrega, eh, sobretot ideològica, sobretot política, que ha tingut des de ben bé, ben bé, els seus orígens, eh? El cinema neix al 1895 de la mà de dos germans francesos com tothom sap, en Louis i August Lumière que primer, Lumière, sí. això mateix, els famosos germans Lumière, que primer com una mena d'experiment científic, el que no li veuen cap menys mena de, de futur comercial, llavors hi haurà un personatge que es dirà George Melier, que sí, que diràs, no, no, això del cinema, més enllà de la curiositat, això And pot on. donar molt més enllà, i és ben bé eh, des del primer moment quan el cinema eh, és vist com un transmissor d'ideologia. Eh, um, hem de pensar que és un espectacle a la que hi poden accedir totes les classes socials, per tant, diguem, no fa falta tenir un estatus com requeria el teatre, com requeria l'òpera, no fa falta llegir, no fa falta ser lletrat com passava, el, grau, el, el nivell d'analfabetisme a principis de segle era molt considerable respecte al que hi ha ara sí. el cinema oferia, eh, tenia en compte que era muts, oferia eh, unes possibilitats que la gent pogués entendre un missatge de manera molt clara, i llavors també faltava una legitimació, és a dir eh, les, el, els primers creadors de cinema van veure que era un espectacle com massa baix com massa vulgar, massa popular i que no mereixeria la consideració, diguem-ne, d'un art així que es van dedicar a fer Dues, dues coses que, d'una manera o altra, van acabar legitimant el cinema, el nou invent, com una cosa que havia de tenir-se present. Quina una sona, va ser a través de les adaptacions literàries, grans adaptacions literàries, estem parlant sí. de, a partir del 1908-1909, els Hamlets, els Shakespeare, les grans tragèdies, i l'altra va ser la vessant bíblica. És a dir, en els primers anys de cinema hi ha una gran, eh, una gran afluència de, de pel·lícules d'episodis bíblics, precisament per guanyar-se la, eh, la voluntat de l'Església Catòlica, que encara veia molt de recel aquell nou invent que qui sapons on acabaria portant però no serà fins ben entrat a la dècada dels anys 20, sobretot especialment amb el comunisme, especialment amb Stalin, quan eh, veurem ja el primer element que eh, el cinema pot ser utilitzat per eh, diguem-ne, des d'un punt de vista ideològic Sí, um, van ser els, els russos que van, sí, que van fer això. Sí, perquè a nivell del segle XX, els primers que venen així a nivell de, a nivell totalitari són evidentment els comunistes, al el 1917 tenim eh, el cop d'estat, tenim la revolució i per tant des de primer moment fixem nos i bé, és eh, Lenin, el gran ideòleg del comunisme, dirà, afirmarà que de totes les arts, el cinema és el més important. Per caram. què? Precisament per això. Caram, és caram. dir, el cinema és capaç de, en una sala de 500 persones, és capaç d'influenciar tant a joves com a vells, tant a il·lustrats com a illetrats, tant a dones com a homes, tant a gent sàvia com a gent ignorant, i això, aquest missatge serà aprofitat, evidentment, per, per transmetre una sèrie d'idees que ara ens poden semblar molt ingenuos, però que en el seu moment Uh, van, uh, diguem-ne, van colar dintre, la, dintre el, el, el, el, el poblatge. no? Mm. Uh, només un petit exemple, hi ha una pel·lícula en què surt Joseph Stalin, en la que uh, passeja tranquil·lament per el, per el camp, el major assassí en sèrie de la història, passeja tranquil·lament per el camp, veu uns obrers, uns camperols que estan mirant d'arreglar un tractor, i només fixar-se en el tractor... Ja sap quina és la peça que s'ha de arreglar i per tant hi a ja la regla sense pràcticament, o sigui, aquestes facultats diguem miraculoses que sí. se li atribueixen a primer a Stalin i evidentment posteriorment a Hitler, seran evidentment un dels motors del cinema. Molt bé, doncs, Albert, esperem amb candeletes la setmana que ve. La setmana que ve parlarem de Hitler i de com, evidentment, ell també va fer servir d'una manera molt més sofisticada, d'una manera molt més, més diguem-ne, massiva, sobretot a través del seu ministre de Propaganda, que eren en Josep Babels, tot el tema del cinema. Molt bé, Albert, gràcies. Que vagi bé. Adéu. I després d'acomiadar-nos de l'Albert, ha arribat el moment de parlar del protagonista del programa d'avui, Ramon Bernils, un periodista mort, que ensenia passions i que mai va deixar indiferent a ningú. Es tractava d'un orador excel·lent que sempre va lluitar per una causa, la llibertat de Catalunya. Per recordar-lo, ens atén David Bassa, president del grup de periodistes Ramon Bernils. David Bassa, bona tarda. Bona tarda. Com estem? Molt bé. Escolta'm, si no vaig errat, eh, tu ets el president del grup de periodistes Ramon Bernils. Eh, avui rememorem la figura d'aquest periodista al nostre programa. Eh, què és aquest grup exactament, aquest grup de periodistes doncs és un grup de periodistes que vam néixer al voltant d'en Ramon, a, a, a uns 15 anys, doncs a, érem uns quants, una desena, una quinzena de periodistes, molt joves a les hores, que, que coneixíem el Ramon cadascú de, per, per la seva, per la seva cantora, perquè havia entrevistat, perquè l'havia conecit amb ell el algun mitjà, o sempre, perquè, doncs, doncs, conecàvem la seva feina i el seu terrenat, i havíem arribat a concedir amb ells, i eh, a través de converses de barra de bar i, de i després d'algun sopar però vam crear una mena de, de bloquet espontànic quan ell va morir ara fa uns anys doncs vam eh, sí. decidir posar-nos eh, el seu nom i constituir-nos com a entitat eh, com a grup de periodistes en defensa de la professió però sobretot de la professió des del punt de vista català dels periodistes catalans dir, defensa de la professió periodista sí. i tot sobretot bàsicament això, però sempre tenim clar que el que volem el grup de revisors del Nou Maríols és una sala procés des de Catalunya, és a dir, no una procés genèricament, sinó una procés des de Catalunya, fet en català, pagitat en català i, i a nivells de pages catalans. Sí. I uh, m'has dit que, que quan es va constituir el Ramon ja havia mort, uh, però quan veu començar, diguem, encara encara vivia o ell, encara era viu. Sí, sí, sí, sí. Mm -hmm. Bueno, com hem començat, no ens veiem grup de periodistes a Ramon Bernius, eh, en sí. aquell moment, però sí que, la quinzena de periodistes que érem aleshores, doncs ja, ja ens fèiem sopar, ens fem allò... Bueno, funcionava una mica com, com a lobby, perquè de periodistes amb aquesta sensibilitat, tant professional com nacional, doncs en aquella època ara n'hi ha molts més, de fet ara el grup de periodistes a Ramon Bernius som un centenar, ja... Sí, ara t'anava però... a dir que vau celebrar la vostra assemblea, no ara, fa poc, Exacte. el mes passat. Sí, sí i si jo, més exacte, I en aquell, però en aquell moment era, era molt, bueno, eh, ser, tenir sensibilitat nacional i ser periodista era una cosa poc freqüent i per això ens trobàvem una mica com, per, doncs mira, doncs, per consolar-nos una mica entre nosaltres, per fer de per passar-nos contactes, per fer, per comentar... Per fer quatre sintònics també, no, suposo? Ah, exacte, sí, sí, sí, no, això, això diguéssim, l'esperit del Ramon Bernils era aquest i això ho hem tingut i això... Després de cada assemblea sempre hi ha gintònic. Això és el més important. Escolta'm, existeixen gaires grups de periodistes aquí a Catalunya? Cap. Cap. Per del dut nostre diguéssim cap. Quan vam néixer n'hi havia dos més, hi havia el grup Gaseu i el grup Lledó, eh, i en aquest moments fa uns quants anys que vam desaparèixer, i, i som el únic grup, o sigui, a banda del col·legi de periodistes... Sí. L'única entitat que plega periodistes de forma transversal, és a dir, que periodistes de premsa escrita, de ràdio, de televisió, de productores, de digitals, de, de premsa, de trilans, de fotògrafs, de, és dir, de tots els àmbits de la formació periodista i de molts mitjans diferents, no hi, ha, no hi ha res més que el grup de periodistes de Ramon Bací. En aquest moment tres A Espanya hi ha alguna cosa? a Espanya hi ha alguna cosa però no, no, hi, tenim, no hi tenim cap contacte no hi amb qui sí que teniu contacte és amb la Fundació Catalunya que recentment sí. heu firmat un acord sí. de, de què es tracta? Sí, la Fundació Catalunya és una fundació que existeix des de fa molts anys molt més que nosaltres i que fa en cada any és un anuari d'estadística de i de bibliografies una mena de anuari propi d'un dit, sí. que durant uns quants anys es va distribuir amb el diari Avui, eh, que des que no es distribueix amb el diari Avui eh, està apanyat a la seva web, però que, dicim, que bom, des que no es distribueix amb premsa escrita és poc conegut i, no, no, i és poc consultat, i això és molt greu. I la Fundació Catalunya, al veure que nosaltres, el nostre anuari mediàtics, l'anuari Mediacat que traiem des de fa dos anys doncs que ha tingut un, un respost molt, molt important què es tracta aquest anuari? el vostre sí. anuari, diguem? sí, el, el nostre anuari, nosaltres tenim eh, a part del nostre web grup tenim, tenim un portal que actualitzem diàriament que és el Mediacat sí. www.media.cat és un observatori crític dels mitjans de comunicació, no? Mm. A l'estat espanyol no n'hi ha cap més, no n'hi ha cap. L'únic que hi ha als països catalans és aquest, el Mediacat, i està inspirat en els observatoris crítics de mitjans de comunicació en correccions, que sí que n'hi ha als Units o a la Gran Bretanya. Això t'anava a dir, Anglaterra n'hi ha un, s'heu inspirat amb ells, no? Una mica? Exacte, sí, sí, sí. Sobretot amb el nord-americà, més que amb l'anglès, amb el nord-americà. I, bàsicament, això, ja actualitzem aquest portal on només hi ha articles d'opinió d'anàlisi periodística dels membres del grup, sinó que a més a més hi ha cada dia una peça d'anàlisi crítica de l'actualitat informativa, és a dir, del tractament mediàric de la informació diària als països catalans. No? D'on i d'on. Com els mitjans tracten diferents notícies. A partir d'aquí, d'aquest portal que actualitzem cada dia, i que té uns 30.000 visites mensuals, que per ser un portal, i el nostre que no és publicació, sinó que és un portal molt periodístic, està molt bé, estem molt contents, eh, cada dia se col·lice, porta-los tanta feina, molta feina, però, doncs, això sempre queden temes en el tinter. I eh, intentem fer-los, per exemple, a vegades amb informes, amb PDF, que formen des del portal, i així donem, diguem, una altra, una altra opció. Però, almenys, per les opcions que donessin, hi temes que no podíem arribar a tractar. I l'any passat, em diria, per què no fem temes que considerem que han estat silenciats mediàticament, temes que sí. periodísticament considerem que haguessin hagut d'estar portada o esclar a cinc columnes i que en canvi no han sortit, el de o si han sortit han sortit només en format breu i en premsa local o comarcal i el recullim tot dicem, en format llib, eh, en format anuari eh, escrit, imprès. Sí, també es poden descarregar el, per la pàgina web en pdf, eh, que sí? Exacte, sí, sí. No, sí. no es poden descarregar gratuitament i es va consultar tot l'internet. Eh, L'any passat, passat va anar molt bé i aquest any vam dir, veu, com que som un grup de perdistes i, i l'únic que tenim són les gotes i no, no tenim finançament i no podem finançar-los, doncs fem una campanya a través de la xarxa per, de micromecenatges a través de d'Avercami ah, sí. la, la web d'Avercami exacte, d'Avercami i m'agradiu molt que aquest anuari existeixi i se pagui o pagades de 5 euros fins al que vulgui no? el pressupost era de, bueno, pressupost... molt, molt, molt o petit, de 3.000 euros, hem molt, molt acudat, molt ben sortit, sí. i hem basat el rècord de la web de d'Avercami, que et un període de 40 dies per aconseguir el pressupost, i ho vam aconseguir en 13 hores. Caram! Sí, déu-n'hi-do! A mi, ara no sé si no cosa... Sí, sí, sí. déu-n'hi-do. I, I bueno, el, el, vosaltres, el, com us financeu, diguem, el, el grup també us financeu a través de micromecenatge o són aportacions... Sí, bueno, entenem, per ser del grup pagues unes quotes, sí. i... Per això, quan fem projectes d'embargadura, de de com per exemple, ara que estem preparant un llibre i un documental sobre en Ramon Bernil, doncs intentem buscar clar, subvencions públiques que ens ajudin, sí. però clar, cada cop és més difícil i per això vam, vam adoptar pel micromacenatge. I el micromacenatge si va demostrar la gran força que té el grup a la xarxa i en, en tot l'entorn de la manifestació i, i això va fer que la Fundació d'Haterunya es fixés en nosaltres i dius, escolta, vosaltres què estàs fent aquest anuari? que aconseguiu que tinguin el missatge, que aconseguiu que la fila de finançia. Eh, fem un conveni perquè eh, si algú compta disciplinat força i una sacsejada en positiu a eh, l'anuari de la Fundació, sou vosaltres, i per això hem signat aquest conveni, de, bueno, comencem, estem començant a treballar ara aquest estiu. Molt bé. I del, dels silencis mediàtics que, que tracteu aquest 2011... Eh? Sí. Doncs n'hem trobat, hem estat consultant una mica, hem trobat des de la Casa Reial, la, la llei del Burca, la situació política del País Valencià... Clar, es fa, us fa difícil triar els temes? O simplement heu fet una mica de allò que quedava? No, no, no, és difícil, perquè de fet, a la llista inicial de temes, gairebé en els dos anys, han sigut cada any un centenar de temes. Caram. Sí, sí, d'aquests centenars de temes l'equip de redacció del de media.cat, o de, del observatori, eh, va a una garballada i en tria uns 20-25. Aquest final 20, 25 eh, els portem a la Junta del Grup i la Junta del Grup és el, és el que fa la tria final. L'any passat eren 12 i aquest any, com al final vam un finançament a través del Overcami, molt més alt que demanàvem, doncs vam eh, iniciar i vam multiplicar les presentacions. Però la, la tria, home, és... No es pot fer, perquè hi ha molts temes, molts, molts, molts. Podríem fer molts anuaris, però clar, no tenim, no tenim ni, ni el temps ni la capacitat per No, no està clar. També he vist que hi havia el, el gasoducte del Vallès, que ens sí, afecta sí, sí, directament sí. a nosaltres. Sí, un, altra, sí. un altre silenci que heu recollit aquest any a l'anuari són els motius del no a la independència. Uh, sí. la d'avui ja és la quarta edició del nostre programa, de l'estat de la qüestió i encara no hem trobat cap raó per formar part d'Espanya me la podries donar tu? Uh, home <laughs> ara de em poso d'alguna situació uh, extrovertida eh? no, aquest tema l'hem fet el de, els motius dels de, no, motius del no de la independència l'hem fet perquè uh, primer a uh, l'esuari d'aquest any Té la, la, la, la implicació i l'aportació de la Universitat Autònoma de, de Barcelona, de Vellaterra, sí. i hi ha estudiants un màster de, de, del Xavier Giró, que estan, bueno... Que, mític professor de l'Autònoma, aquest, aquest home és un mític professor, eh? Exacte, totalment, totalment. I, i, el, i el Xavier Giró ens ha participat també en anuari, en, en, en aquest aspecte. Estem molt contents i això és una, és una cosa que, que podem potenciar a l'any és a dir, el grup, allò que fa el grup, no només ho facin els periodistes del grup, sinó que tingui per primer cop una branca acadèmica, és a dir, que des del sector universitari i acadèmic, eh, a partir de la del grup, i, i gent que està estudiant un màster de periodisme, la seva primera feina publicada sigui a través del grup, això doncs, ens, ens, ens ho acolleix molt. Jo sé, el Sergi Girota dir, dir escolta, com que un periodista és, és un grup, també com que un tàpid inapetentista no? de, de la Força de la Nacional és inequívoca, diguéssim, està a tota prova, uh, ja no veu sé una cosa una mica... Uh, I és veritat, i té raó amb una cosa que uh, a nivell mediàtic, a nivell periodístic, a nivell informatiu, quan es parla sempre de l'independentisme, s'ha ja tendit molt uh, aquí a buscar els motius o sí, que s'han de fer, que s'han de buscar, a Madrid eh, a satanitzar, de la premsa de espanyola a satanitzar els motius del sí, però en canvi s'han explotat poc els motius del no. I vam dir, bueno, doncs, fem això, no fem una mena, una mena de, de silenci mai a dit diferent, és a dir, no un gran tema eh, que per, per aquests motius, que en cada tema té els seus motius i les seves, les seves dinàmiques doncs, ocultats, és un tema que de bueno, no la filosofia periodística, i amb, bueno, amb, amb un clar vincle polític no? és dir, per els motius d'un no surten poc a la Pensa quins són aquests motius no? i bueno, és un tema diferent que va portar, ja ara, és el tema que va ser més a la Junta de Grot no? uh, finalment és el, per fer-lo, per, fer per provar-lo i final, estem contents estem, estem contents perquè, bueno, perquè és un dels temes que no és dels més d'egits, però Déu-n'hi-do ha despertat força expectació Sí, sí, algun motiu me'n podries donar? algun motiu per formar part d'Espanya? sí eh... però, però, que, que t'ho digui jo no, home, el, el, el, quan els dius motius de, del no és per motius és dir, hauria de canviar Espanya per les, amb Espanya actual realment és molt difícil amb una Espanya diferent, amb una Espanya federal amb una Espanya... Eh, multicultural de veritat hi ha motius, però és veritat que amb Espanya actual és, és, és impossible els motius, són, els motius econòmics que cada cop són menys, els motius polítics són molt complicats i els motius eh, socials que fa 20 anys doncs, eren més forts, ara tampoc no ja ha canviat molt el planeta no em facis dir un motiu concret perquè és bàsicament canviar l'objectiu seria una espanya diferent. David, eh, abans parlaves de, del sistema mediàtic, no? que aquí Catalunya sempre busca els motius del sí, Madrid també... Ha, diguem que hi ha com unes posicions polaritzades, no? Ah, eh, Tan important és en la creació de l'opinió de les persones eh, els el sistema mediàtic o els mitjans de comunicació o digue-li com vulguis? Home, és, és vital. És a dir, els mitjans de comunicació són els constructors de la, de la, de la realitat. És a dir, allò que no surt als mitjans de comunicació no existeix. Això, òbviament, s'implica molt parlant d'allò, allò, allò que no surt a la tele no existeix, no, allò que no surt a la televisió no existeix, no ha passat. Perquè la televisió és el mitjà amb més audiència, és el mitjà més, més massiu actualment. Però això, és, és, aquesta reflexió, és vàlida per tots els mitjans de comunicació. Allò que no surt no ha passat. És a dir, la gent ha passat, però la té consciència que ha passat. Comunicacions de comunicació són vitals a l'hora de construir una, una percepció de la, de la realitat, a l'hora de construir la realitat. Els mitjans de comunicació constantment construeixen realitat. Aquí, aquí tenim un tema molt més uh, de fons. Sí. Però, és a dir, sí. uh, allò de l'objectivitat periodística i de que la, o la periodista l'únic l'única va fer és el uh, que passa, és, això és una falàcia perquè si, és dir no, no és així, o sigui, mitjans. Eh, well, mitjà, com vol sol, per això que algú explica una cosa l'està construint, perquè ningú l'explica de la mateixa manera, ningú. I, i com és que, que llavors hi han, com, com deies abans, un centenar de, de silències mediàtics i són notícia i s'haurien d'explicar? Home, doncs no, no, ja, hauríem d'anar tema per tema, però el que acostuma a passar molt sovint, o sigui... Hi mm, ha ja, bueno, motius polítics, motius econòmics, motius de, de, de gent d'informativa. Bàsicament, els grans, els grans motius acostumen a ser econòmics. econòmics interessos econòmics que fan que hi sectors que apretin en els grans mitjans doncs, perquè, bueno, si es fossin menys eh, per fer una notícia o molts que, que no els interessa, i, i inèrcies. I sobretot, no, el que ho hem que molt des del grup de perdistes Ramon Bernil eh, és amb les inèrcies. És a dir, nosaltres, com fem l'anuari, no critiquem cap mitjà de comunicació, no denunciem cap periodista, no, no, no considerem la feina de ningú. Simplement diem, escolta, aquests temes haguessin pogut sortir, no han sortit, els fem nosaltres. Però no, no fem cap prèctica a ningú, perquè no, no considerem que ningú, és a dir, no considerem que, que hi hagi censuradors o problemes reals de, de censura estrictosens. Sí que n'hi ha. Podríem parlar de mitjans concrets, no?, com Canal 9, Telemadrit, o, sí. o, bueno, o ciutat, el Suïts Català, i 3 en alguns moments. És a dir, sí que hi ha mitjans on, on s'ha patit molt la censura, molt, molt la coacció, i sí que hi ha a hi ha grans empreses eh, econòmiques o financeres que, que tenen molta capacitat apressionada, però... Això no cal que sigui el problema estructural. Ja. És a dir, un problema és conjuntural perquè que aquesta pressió acabarà quan, quan acabi el color del govern o sí. que canviarà quan, quan li convingui. Dir, el problema estructural, de veritat, és l'autocensura. És la censura que els, nostres, els periodistes, els mitjans, com, per prevenció deixem d'esforçar-nos a, a cobrir determinats incursos. Deixem de fer una pregunta que sabem que no agradarà sense que ningú ens hagi dit que no haguem de ser aquella pregunta. Simplement, no l'hem feta preventivament. I això ja sempre ha sigut així en l'actual situació d'acomiadament de periodistes, de tancament de mitjans, de repallades de sous de la de... situació. Encara és molt més greu. En no, tot, el que fem és, com fem, no volem acusar a cap partit, a cap govern, a cap mitjà, a cap president d'haver ocultat, d'haver pressionat, perquè considerem que seria arreu dret, és a dir, mataríem un un amic, un adversari de la professió el, el gran adversari, el gran el gran, el gran, el gran no? que és la nostra autocensura sí. les pors, les prevencions no? David, tu, tu has treballat força temps a TV3 a l'Aura sí. o a l'Hora Q per exemple, has rebut sí. mai una trucada que et digui, d'això no em pots parlar? No no, jo personalment no I coneixes algun sí. cas? No, home sí que passa, això passa passa tot arreu, a totes mitjans passa això i sobretot, sobretot, sobretot els grans mitjans. En tots els mitjans, és a dir, que no passa és de què és mentir. tots els mitjans passa, o sigui, però el problema no és que passi. Jo insisteixo en això, el problema no és que passi. El problema és que, o sigui, els polítics tendeixen, per, per definició, els polítics tendeixen a voler controlar el, el mitjans de comunicació perquè, com a dic, com que mitjans de comunicació construeix en realitat i, per tant, diguéssim, són una mica els senyors de, del relat, de la realitat i el polític el que vol és controlar al màxim el relat, és a dir el, el polític vol el, el seu discurs sigui predominant la seva visió del, del món sigui predominant i per tant, perquè això sigui ara de controlar el mà els dictants que tenen més, més capacitats i, i fan que sigui perquè això sigui així i pod podríem sí. dir que el, el periodisme està tocat de mort? no, al contrari jo crec el contrari, és a dir el que està tocat de mort és l'actual sistema comunicatiu, això sí. L'actual sistema comunicatiu està amb una crisi molt, molt, molt, molt, molt profunda, la qual no en sortirà de la mateixa manera que hi hem entrat. Això, això és evident. Però no... Eh, com dir, els governs, no, siguin del que siguin, siguin del color que siguin, tendeixen sempre a pressionar. I les empreses, siguin del que sigui tendeixen sempre a mirar els seus interessos i a pressionar, perquè els seus interessos siguin... i El problema és fer cas d'aquesta trucada, fer cas d'aquesta pressió. Aquest és el problema. El problema no els truquin i et coaccionin, no t'amaran, i no et demanin, no... No, el problema és que tu excedeixis a això. Aquest és el problema. La, el problema és de la professió. I això és el que està passant ara. I això sí que... A part de la crisi cròmica, això té una punt molt moral de la professió, que és veritat, que és molt greu, que és molt profunda, i que això provocarà que... Bueno, Mira un mapa mediàtic canvi en la manera de fer les coses, però la professió no pot ser, el periodisme no està mort sinó que tot el crida. En mm. tot aquest aspecte el periodisme és més necessari que mai, absolutament més necessari mai. I de fet, nosaltres amb el micromançalatge ho hem descobert, és a dir, hem vist que hi ha una necessitat social de tenir informació alternativa, de informació que no pot pot, potser és el, el periodisme d'investigació, no? Exacte. La sortida... La Ramon de Pernius deia, per dir-ho és la investigació, és una altra. És una això, no? Sí. És dir, el que fa falta, el que s'ha perdut és això, no' s'ha tendit massa sense, o sigui, ja abans de la crisi, insisteixo, ja abans de la crisi, sense que ningú censureix i sense que ningú eh, depredés excessivament, ja clar, la població fa una inèrcia d'acceptar-la a les premses sense preguntes, acceptar comunicats de premsa i, i redactar-los sense que ningú que no van i redactar-los gairebé sinó per ranga, és a dir, s'han anat amb una dinàmica de, de, de relaxació, de deixadesa de la promoció que ha perjudicat a la promoció. I això, des del grup de, de polècia que sempre, és ja dir, ara, estem comunicats amb Canal 9, amb 3 amb, amb Televisió de Mallorca, és a dir, estem comunicats de denúncia i d'alerta i sempre, sempre, sempre, sempre que hi ha una passa enrere de la promoció de nivell laboral, de nivell comunicatiu, però m'ho agrada a això, insistim, el, el, que, el més important és aconseguir un canvi d'actitud dels periodistes. Sí. Escolta, jo crec, però, que podem estar tranquils per la feina que feu el grup i també per, per la que fas tu, perquè he estat mirant una mica la teva, la teva obra professional, eh? una mica macabre tot plegat, eh? quan els malsols es en realitat bueno. o el llibre Memòria de l'Infern, no hi havia uns noms una mica més una mica més suaus o què? La memòria de l'infern té aquest nom perquè és un, és un llibre que, que vaig fer als catalans supervivents dels camps exterminatis i per tant, diguéssim, era un llibre que parlava sí. de més gran que hagut mai uh, a Europa i els supervivents que, que no recordaven, no? I quan els malsons es devenen realitat. És un llibre de la gent que ha petit patit la, de diversos casos, no, no eren, eren pocs casos, però en, era triat per diferents dècades però la continuïtat de Franco fins ara de la, la legislació d'excepció de la, la legislació antiterrorista és a dir, com de mm. donar tipus de poder fàctic d'estiu doncs, a les clavegueres a l'estat espanyol, no ha canviat malgrat que sí, ha canviat formalment el règim que ha passat a dictadura amb monarquia parlamentària i que s'hauria sí. em sembla que diferentment moltes coses han canviat, però que en l'essència, en l'estructura, en, en el, el que hi ha sota de la pell de l'Estat, doncs hi ha moltes coses que no han canviat gens, no? i per això la gent que hi arriba, la gent que veu això, la gent que, que és guta eh, en aquestes clavegueres, doncs hi ha un autèntic malson, i el títol havia de ser aquest. Mm. Un altre dels temes que, que has tocat ha estat el, terra lliure, el tema Terra Lliure, no? Amb, i el, el, la lluita armada eh, corren molts falsos mites sobre, sobre, sobre aquest grup o tot el no, que es no, diu és, és cert? No, tots els grups, tots els grups eh, armats vinculats a moviments d'alliberament tenen una part mitificada i magnificada I, però justament Terra Lliure ja buscava la part Terra Lliure no era una organització pròpiament de lluita armada sinó que era és uh, definir com una organització de propaganda armada, és a dir, que no volien un enfrontament militar amb l'Estat, com sí si que pretenia ETA o l'ISP, per exemple, sinó que volien, a través d'accions uh, exclusius, o en algun cas també amb que utilitet, volien el que era, era un propaganda armada, és a dir, volien uh, una lluita més simbòlica, és dir, atacar delegacions i de, atacar pobisseries, no amb la de de matar, però no van sí. mai, i l'únic últim local que van fer va ser una senyora gran de les bordes blanques, perquè va caure sobre la paret dels jutjats on havien posat la, la bomba, és dir, que l'únic mort provocada per terra lliure és una mort no volguda, sí. perquè ells volien això, és a dir, que doncs a part ja buscaven aquesta mitificació, no mitificació, sinó buscaven, bueno, eh, generar tot un estat de... de Bueno, de, de percepció diferent d'un moment en què l'independentisme no existia, doncs donar-li una, una connotació de, de força, una connotació de, de, de valentia, no? I, i, bueno, per això, la gent que l'independentisme acabava néixer al voltant, clar al voltant de Terra Lliure i de la METE i de tot moviment dels de Estats, de, de, de, de, de, de tot el seu nom, de Terra Lliure, de tot, tot el moviment que va el seu voltant, doncs clar, Terra Lliure era per ells era la punta de llança i doncs o sigui, amb el tenir de tapar de verificació. Sí. No, no podríem acabar aquesta entrevista sense parlar una mica d'en de, Ramon Bernils. Que, què creus que diria si veies el que ha passat eh, últimament amb l'Estatut, les sentències del Tribunal Suprem sobre el model d'immersió lingüística i totes aquest, tot aquestes coses? Hola, nosaltres sempre procurem dir el que creiem que diria ell. No? La veritat és que estàvem una dinàmica molt complicada, molt complicada. O sigui, el que diria, jo crec que, que diria està molt penut, és que finalment eh, l'estat espanyol haguessin d'haver acabat la, la paciència i, i ha deixat de tonteries. És dir, que l'estat espanyol ha estat mentint durant 30 anys en veure que era una cosa que mai ha volut ser i que mai voldrà ser i que ara, diguéssim, han decidit, ha arribat a la conclusió que, escolta, ja no, ja no han de fer més, eh? no, hem de ja ser cansats de fer veure que som una cosa que no som i que no podem ser, deixem-nos estar a i tirem pel dret, no? Sí. I, I amb això estan, és a dir, estan amb això, amb una, una guerra centralitzadora que afecta a tot, afecta a les estructures del govern, a les estructures econòmiques, a la, a la llengua, a la cultura, a l'ensenyament, tot, tot, tot, tot, tot eh, ha entrat en una dinàmica que bueno, ells consideren que l'Economia està feble i que ells estan forts i apreten. Sí. I, i allò, allò, allò. Jo crec que, diria que, bueno, que ara som d'així bueno, que, com gairebé sempre ha passat en, els últims, en les últimes dècades, eh, sobretot d'ençà de l'aturat, de diguéssim no, que l'Economia no es mou per acció que es mou per reacció. És dir, no, no estem encapçalant cap moviment, però sí que per reacció pot ser que facin coses. No? Mm. I està encapçalant el moviment és l'estat. És l'estat. Movent-se tant clarament d'allà on era i amb tanta força està provocant un canvi de, amb les regles noix. Ningú sap ara mateix com acabarà. Perquè tot a més a més tot això està lligant un context internacional que tant que es complica més és que, bueno, la... no, no és senzill. Ningú sap Ningú sap quina serà la propera jugada de la partida i si qui comenci la, la jugada sí. eh, podrà acabar-la. No? Tot és molt confós, sí, sí. Uh, David Bassa, moltes gràcies per atendre'ns. Doncs moltes gràcies a vosaltres. Ha estat, ha estat una entrevista força productiva i endavant amb el, amb el grup. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu. Adéu. Doncs ja hem sentit a David Bassa, president del grup de periodistes Ramon Bernils, rememorant la figura del que possiblement ha estat un dels mestres de periodisme més importants de casa nostra. I per parlar una mica més en profunditat de la persona de Ramon Bernils, del personatge, com no podria ser d'altra manera, ja és a l'estudi la dona més ben plantada del nostre programa, l'Aina Mat, que com cada dilluns a aquesta hora, ens porta la vida d'un independentista destacat. Aina Mat, bona tarda. Bona tarda, Albert de nou. Avui parlem de Ramon Bernils. I tant, avui un referent del periodisme, que ja hem sentit un grup de periodistes que tan referent que fins i tot porta el seu nom. I avui doncs fem una mica de memòria per recordar aquest personatge, Ramon Bernils. Quan parles d'Espanya has de tenir els propis preparats. Jo no sé perquè els espanyols estan en compte les eleccions catalanes. Eh... Quan Espanya suposa a la selecció catalana està reconeixent que els catalans són diferents, que no som espanyols. Ells tenen Constitució i aleshores se la poden saltar quan on vulguin. A nosaltres, com que no en tenim, hem d'utilitzar armes porques, com per exemple doncs això de Salamanca, el Serrat, la Barretina, les seleccions, etc ja l'heu sentit, eh? Ramon Bernils en acció parlant d'un dels seus temes la relació entre Catalunya i Espanya jo d'entrada, Albert, em quedo amb la frase això, de que quan es parla d'Espanya s'han de tenir els papers ben preparats Exacte, eh? jo... sempre s'han de tenir els papers preparats però... i jo hi afegiria més que quan es parla de la relació entre Espanya i Catalunya, encara més doncs aquestes paraules que acabem de sentir les hem recollides de l'audiovisual Ramon Bernils, periodista de referència que va formar part d'una exposició organitzada pel grup Bernils, precisament, que hi acabem de parlar Correcte. un grup de periodistes que porta el seu nom, perquè, com hem dit, Ramon Bernils és un referent. Però tornem a la relació Catalunya-Espanya, recuperant... El, el... el tema, eh, d'en sí, sí, sí, és el tema. Recuperant algunes de les cites que, que, va, que va dir, i per cert era bastant taxatiu. Deixar Espanya de banda no és una qüestió política, ni de dretes, ni d'esquerres. És una simple qüestió de bon gust. És la nostra gran ocasió per dir que nació és llibertat, i que la llengua és un mitjà de comunicació, i essencialment un mitjà d'expressió perquè la cultura, si no sempre ve de baix, mai ve de dalt. Doncs hem recollit totes aquestes frases perquè a a part de ser un referent del periodisme, se'l reconeix també per ser d'aquelles persones amb un discurs sòlid, arguments potents i sí. agilitat de paraula. Sí, sí, ja l'hem sentit, eh? Som... Déu-n'hi-do. Sí, i a més a més, hem de dir que a part de tot això, que era un mestre de la ironia, el sarcasme i, per què no dir-ho, l'humor intel·ligent. La democràcia els matarà. Diu que abans de saber història s'ha de saber geografia. Espanya és feta de Castella i Castella és un país interior tancat, desèrtic i mal comunicat. Per tant, les seves característiques dominants no poden ser ni l'intercanvi ni el comerç, ni la comunicació ni la riquesa fruit del treball. Potser les que s'han donat en el transcurs de tota la seva història són la mística i la metafísica, la força i el control, l'Estat com a ésser suprem, la Constitució sagrada. I tot aplicat a zones geogràfiques externes de les quals extreure, rapinyar, robar, els béns i la riquesa per passar de sobreviure a viure i de governar-se a manar-los. Per això la democràcia els ha de matar. Per això utilitzen la majoria absoluta com a democràcia relativa. Ramon Bernils. Diners de tort fan veritat i de jutge fan advocat. Em sona aquest discurs, Aina. Sí, una mica, eh? De fet, aquí Bernils ja parlava del que ara diem espolifiscal. El que passa és que potser encara no s'havia inventat aquest nom. O potser el que passava és que Ramon Bernils això d'espolifiscal li semblava una mica un eufemisme, perquè ell segurament hagués dit Espanya en roba. I ho deia de manera més directa, més políticament incorrecta. Sí, no com ara, eh? És un home bastant, bastant sí, ta tallant. Sí, bastant tallant, bastant directe i sense pèls a la llengua, vaja. Segurament eufemismes dels que estem acostumats avui en dia, com espolifiscal, econòmics o sí. línia de crèdit de fons europeus molt mol, mol i altres correneret. variants segurament li haguessin provocat una mica d'ortecària. Eh? De fet, això és el que pensava sobre els polítics. La política és massa seriosa per deixar la mà dels polítics. La societat ha de controlar-la. Si tu no t'ocupes de la política se n'ocuparan els polítics. Això no té molta de fons. Si hi ha una cadira, a veure, si una sí. ciutat, si nosaltres estem d'acord, en la ciutat hi ha algú que la, diguem-ho així, governi, coordini, diguem com vulgués, i la gent, diguem-ne, la bona gent, la gent que se'n va a la zona, diu, no, jo amb aquesta cadira no m'hi sec, si ja serà un fill de puta. En conseqüència, la bona gent, que no vol fer política, ha d'evitar que allà sigui un polític. I per tant de ser un Ja ho veus, Albert, eh? Deia Ramon Bernils que no podem deixar la política en mans de polítics. Sí, eh? No li caien bé aquesta gent de bueno, Ramon Bernils. almenys alguns polítics, eh? És es que hi havien posat. Sí, però ja veus que ja veus que ben considerats que els tenia. Sí. Escolta'm, i en mitjans de comunicació, exactament a què es va dedicar? Perquè has dit que, que era un periodista, no, aquest home? Sí, després de parlar de tota la seva ideologia, va ser un home, bàsicament, de ràdio i premsa. Destaquen els articles que va escriure a la revista El Temps i un programa històric a Catalunya Ràdio. Un senyor de Puerto Rico veu que tenia un lloro de rica, plov i bon pico. Un va vaixell que era moro, un <ríe> que era moro, de tot o va rebre un mico, amarra aquest mico, moro al balcó, quedant en Lloro a l'altre, però lluny del mico. Fa el farcet a Puerto Rico, això és el final. En Lloro, el mico i el senyor de Puerto Rico. Caram, que... històric programa de Catalunya <ríe> I Ràdio. I presentat, a més, amb uns històrics, també, juntament amb Kim Monzó i Jordi Vendrell. També va ser a l'equip de programa El Mínim Esforç, i durant els últims anys, Bernils va ser tertulià del programa Postres de Música El discurs crític de Bernils també es va poder llegir a les pàgines de l'avui, el setmanari Presència, La Vanguardia i Atenció al Mundo l'avui també va ser l'impulsor del setmanari satíric ahir i a més durant els anys 80 va iniciar el servei de notícies en català a partir de l'agència EFE i a part de tot això també va ser... Durant... Aviam, aviam, a part de tot això què a més? Va ser... Ui, encara no he acabat, eh? Va ser durant un breu període de temps eh, director de la revista Ajo Blanco que va néixer durant els anys 70 i que culminava l'oposició al franquisme perquè tractava temes tan desconeguts fins llavors com l'ecologisme, el moviment gai o l'antipsiquiatria, temes Però, que ara aviam, va una mica no. més de moda. Aviam, Aina, dient que en Ramon Bernil va escriure a La Vanguardia, a l'Avui i al Mundo? Sí, eh, i tot això sense cap problema. I a la l'Ajo Blanco també? També, també, tot. Ostres, però si sí aquest home escrivia tot arreu. Sí, tot arreu i encara m'he deixat un de la CNT, en fi. Déu-n'hi-do, déu Sobretot, bueno, però... Va fer molta feina, eh, Ramon Bernils. I tant, i tant. A més a més, Bernils creia que Catalunya necessitava una agència de notícies que fos pròpiament catalana, no una agència estatal que escrivís en català, que això ja ho feia EFE i la veritat és que va ser tot un primer pas. Però vaja, ell creia que necessitàvem una agència catalana. Per això se'l considera, en certa manera, pare de l'ACN, que és l'Agència Catalana de Notícies, molt coneguda dins el món periodístic, sí. però potser no tant no tan a fora. I a part de periodista, Bernils va ser traductor i escriptor. Ah, sí, també escriptor? Més ben dit, va ser periodista literària, eh? que és una expressió així que, com dels escriptors aquests que volen novel·ar una mica la realitat. Però no, Novel·lar el periodisme. Sí, explicar-lo a... com una història. Exacte. Va ser ell, juntament amb un grup d'estudiants de periodisme, alumnes seus, qui va escriure per primera vegada la història d'un conegut, Salvador Puig Antic, eh, en un llibre titulat La torna de la torna. Com a curiositat, direm que el llibre de la Torna de la Torna anava signat amb el pseudònim de Carlota Tolosa, que agrupava tots els periodistes que hi havien participat. Caram! I tampoc ens podem oblidar d'un llibre on solitari, que el tema, com a mínim, segur que interessa molta gent, que és la història crítica del Barça. Del Futbol Club Barcelona, exacte. De l'any 1999 va ser això, si no m'equivoco, Aina. Exactament, Albert. I finalment, ja per acabar l'extensíssima trajectòria professional de Ramon Bernils, direm també que va ser professor de redacció periodística a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doncs no es quedava curt. Home, ja se veia que havia de ser mestre de periodistes, no? També. Sí i després de tants anys a fer de periodista i de professor de periodista i d'escriptor de periodista i periodista literari, aquesta és la conclusió. Hi ha coses que els periodistes sabem i que són inverificables, incomprobables i sobretot, sobretot, que mai no les podràs dir. Llavors, com que l'ofici t'obliga a dir, la veritat, per poder dir aquesta cosa que no es pot dir, la dius canviant alguna cosa. Ramon Bernils va morir l'any 2001, quan només tenia 60 anys, i avui en dia, ja ho hem dit, s'ha convertit en una referència en el món del periodisme. Però no només això. Home, no... Era jove, no?, quan va morir, Aina? Sí, força jove, 60 força anys. Jove. Tot i això, ja havia tingut molt de temps de desenvolupar tota la seva carrera. Destaca d'ell el compromís ferm per la llibertat dels països catalans amb unes idees clares defensades per arguments molt sòlids. Sí, ja hem comentat, sí. No és sí. estrany, doncs, que sovint es convertís en un personatge incòmode. Força incòmoda en alguns moments. Doncs ens quedem amb el record d'aquest periodista i amb l'esperança que cada vegada hi hagi més Ramons Bernils eh, per al nostre país que ens parlin tan clar. Aina, moltes gràcies. De res, Robert. Ens trobem la setmana que ve. Fins la setmana que ve. I ara que ja queda poc per acabar el programa, despedim l'any de l'estudi i rebem el Nil via Nil. Ens portes avui música catalana oblidada pel pas al temps, concretament dels anys 80, no? Doncs sí, mira, al contrari del que alguns pensen, això que se'n diu rock català, no comença ni amb els Zau, ni amb els pets, ni amb el sopa de cabra. Tots aquests comencen a agafar volada a partir més o menys de l'any 86, més o menys, eh? Uns doncs mira, un parell anys abans, Audiovisuals de Sarrià, una discogràfica, va editar el que segurament és un dels primers discos d'aquest malanomenat rock català. El grup és Melodrama i la canció, Obrem l'armari. I ara que mover obert l'armari, Nil, què més en surt d'aquí? Doncs mira, una cançó amb lletra d'aquest mític peruístic que volem parlar de Ramon Bernils i Alerta de Quim Monzó. És del grup WWI i es diu Sembenà. Doncs nosaltres també marxem. Ens despedim en nom de tot l'equip del programa, Niluí Aïna Mat i jo mateix, Albert Tomàs. Moltes gràcies.